أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله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 Ada sebuah kisah dan beberapa kisah lain yang betul-betul akan memberi paham ilmu kepada kita untuk memurnikan ibadah, pengharapan, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu Wataala sampai pada titik. Betul-betul kita terlepas dari ikatan kepada siapapun juga selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun terhadap para malaikat. Walaupun terhadap Nabi dan Rasul termulia. Sebab syirik yang paling berat ditinggalkan. Ketika berhubungan dengan orang-orang soleh. Ingat. Kesyirikan pertama muncul. Pada umatnya Nabi Nuh, alaihis wassalam dan mereka yang disembah dari umat Nabi Nuh adalah orang-orang soleh. لا تدرُنَ وَدَّ ولا سُوَاع ولا يَغُطَّ وَيَأُق وَنَصْ. Siapa mereka ini? Jangan kalian tinggalkan wad, suah dan seterusnya. Kata sahabat Nabi, yang ilmunya datang dari Nabi, tentunya bahwa mereka adalah nama orang-orang soleh. Orang-orang soleh Yang jadi sembah Disinilah awal munculnya keserikat Sebab syaitan tidak mungkin langsung Menyuruh sembah patung Sembah kuburan Sembah pepohonan Sembah ini dan itu Dia harus memasuki Dia harus masuk melalui apa? Sesuatu Yang bisa dilewatkan batasnya Ikatan Cinta kepada orang so, orang soleh. Dilewatkan batasnya. Sampai akhirnya disem, disembah. Kisah yang kami maksud. Kisah wafatnya Abu Talib. Paman Nabi. Alayhi salatu wassalam. Abu Talib. Di masa hidupnya. Sejak Nabi kecil. Dia mengganti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Pemimpin Quraisy yang sangat hebat. Setelah wafatnya. Yang mengganti kedudukannya. Adalah. Abu Talib. Dan sekaligus yang melanjutkan. Merawat Nabi. Adalah Abu Talib. Setelah Nabi besar dinikahkan oleh Abu Talib, kemudian selanjutnya Nabi berkeluarga, berketurunan di umur 40 tahun beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahuwataala bersama Abu Talib lagi. Abu Talib di sini apa? Tetap membela Nabi, membelakon Muslimin. Bahkan di saat kaum musyrikin, Quraisy dan sekitarnya bersepakat untuk memboikot Nabi, menutup bahkan jalur minuman dan makanan kepada Nabi. Nabi diboikot di sebuah tempat dan ditutup jalurnya, makan dan minumannya. Abu Talib bersama Bani Hashim sukunya tetap rela bersama Nabi AS di tempat itu. Coba lihat, hebatnya pembelaan. Dan dia sendiri posisinya sebagai apa? Sebagai manusia yang betul-betul memakmurkan Kaabah, Macil haram dia yang pegang. Quraisy, tapi Bani Hashim yang mengambil urutan paling hebat. Dan dia pemimpin Bani Hashim. Yang kita tahu jamaah solat di Masjidil Haram satu kali, berapa kali solat di masjid lain selain Masjid Nabi? Ayo Hadis sholih berapa kali? Seratus ribu kali. Kalau kita solat duhur di sana, maka seratus ribu kali solat duhur di sini, solat duhur di sini baru sama seratus ribu kali seratus ribu kali satu kali satu hari salat tubuh kira-kira berapa tahun baru bisa kita selesaikan seratus ribu saya hitung-hitung kita memerlukan 273,9 5 atau 6 tahun. Kita bulatkan saja 274 tahun. 274 tahun. Salat di Masjidil baru sama satu kali salat terus di Masjidil Haram. Setiap besarnya itu ibadah di sana di masjid yang betul-betul berberkah. Kalau orang paham itu Orang tidak peduli berapa uangnya keluar 274 tahun Siapa yang mau kasih umur 274 tahun Kalau kita dapat 74-nya Syukur-syukur Ini 200 Terus bagaimana kalau sampai 2 hari Kita sholat di sana Satu hari 5 waktu Belum lagi sholat sunatnya Terus gimana lagi kalau Satu tahun, dua tahun di sana Luar biasa Ini sholatnya belum ibadahnya, umrah, hajinya. Abu Talib, orang yang memakmurkan masjidil haram. Beribadah. Haji, umrah juga. Hanya sesuai dengan ajaran orang musyrikin. Tetapi semua itu tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak mau menerima la ilaha illallah. Saat Abu Talib akan meninggal. Nabi alaihissalatu wassalam mendatanginya Kata Nabi Ya ammiqun la ilaha illallah Kalimatan Uhajulaka biha inda Allah Wahai pamanku Ucapkan la ilaha illallah Kalimat Yang saya akan jadikan pujjah Kekuatan Pedoman Untuk engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nantinya, yang penting ucapkan ini, terima dalam ucapan, siap melaksanakan Allah Jalih Allah. Tetapi di sana sudah ada dua tokoh Quraisy, satu Abu Jahal, dua Abdullah bin Abi Umayyah, keduanya pembesar suku Quraisy sama dengan Abu Talib dan sesama pembesar sama-sama mengetahui kematian apa yang menyebabkan tidak mau menerima ajaran La ilaha illallah ini dia ungkap apa itu dia katakan am abdil apakah engkau sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib. Sebab kalau terima la ilaha illallah. Otomatis harus meninggalkan. Semua selain Islam. Walaupun dia adalah. Agama. Adat. Kebiasaan. Nenek kita yang paling kita besarkan. Harus ditinggalkan. Dan murni. Hanya berada di atas. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini. Kalau kita jujur menerima. Islam La ilaha illallah Langsung ditusuk. Kamu sudah benci Agamanya Abdul Muttalib Nabi saya menjawab Nabi ulangi lagi Wahai pamanku ucapkan La ilaha illallah Keduanya Mengulangi lagi Apa yang dia ulang Itu saja Kamu sudah benci Agamanya Abdul Muttalib Nabi ulangi lagi Keduanya mengulangi itu saja Coba lihat. Keduanya tidak mengulangi yang lainnya. Banyak syubahat. Tetapi keduanya hanya mengulangi ini. Sesuatu yang tidak bisa Abu Talib hindari. Tak mungkin Abu Talib membenci bapaknya. Abdul Muttalib. Pokok yang sangat dibesarkan Dan meninggalkan agamanya. Sulit. Tetapi Islam mengharuskan itu. Kalau tidak, tidak ada Islam. Akhirnya Abu Talib memilih tetap di atas agama Abdul Mutalib. Sedih Rasulullah, alaihi salatu wassalam Sampai disitu situ usaha beliau supaya pamannya dapat kebaikan. Kata beliau, La astagfirannalad. Malam unha angk. Betul betul saya akan mintakan ampunan kepadamu selama saya tidak dilarang. Ternyata turun ayat. Ma'kanal Nabi, waaladzina amanu ayystaghfiru bilmushrikin, walaukanu uli qurbah sampai akhir ayat. Turun ayat tidak pantas bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan pengampunan kepada orang-orang musyrik, walaupun mereka kerabat paling dekat setelah jelas. Mereka memilih di atas selain Islam, menjadi penghuni neraka jahil. Hidayah betul-betul sangat berharga. Turun juga ayat. Di sini titik pembahasan kita. Inna ke la tahdi. Inna ke la man ahbabta. Walakin yahdi mayya Sungguh engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang kamu cintai. Nabi cinta sebagai paman. Tidak. Walakin yahdi mayya Tapi Allah semata yang bisa memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas sekali hebatnya kehebatan Abu Talib, dekatnya dengan Nabi, perjuangannya pembelaannya dengan harta dan bijawanya membela agama Nabi. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi tidak bisa memberi hidayah sebab memang bukan milik Nabi, hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada Nabi sekalipun. Sebab ibadah dasarnya hanya kepada pemilik hidayah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ini. kalau Nabi Muhammad tidak bisa apalagi selain Nabi Muhammad dari kalangan sahabat murid-muridnya sahabat murid-muridnya sahabat, ulama-ulama kita tidak ada yang bisa apalagi kita hidayah hanya di tangan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah kedua. Ketika Rasulullah Alaihi Ketika turun ayat wa an dira'ashirat al qurdi, beri peringatan ya Muhammad kepada kerabatmu yang paling dekat. Maka Nabi memanggil. Ya masyarakat ma Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, laughni an kum min Allahi shi'ah, kata Nabi. Isteru anfusakum, laughni an kum min Allahi shi'ah. Wahai masyarakat Quraisy, beli, beli jiwa-jiwa kalian, beli diri-diri kalian, selamatkan diri-diri kalian sendiri. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah sedikit pun juga. Kemudian Nabi khususkan lagi, ya bani Abi Manaf, suku Quraisy lebih dalam. Beli diri diri kalian, saya tidak bisa memberi kecukupan kepada kalian. Kemudian Nabi khususkan lebih dalam, ya Abbas, Ama Rasulullah SAW. Wahai Abbas pamannya Nabi, isharu anfusakum Laughni angka minallah Isha' beli dirimu beragama sendiri berupaya sendiri selamatkan diri sendiri dari pernah dengan beriman dengan beribadah Saya tidak bisa memberi keselamatan kecukupan sedikit pun juga dari kalian sedikit pun juga walaupun sedikit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa saya. Kemudian Nabi khususkan lebih dalam lagi bibinya ya setia amma Rasulillah Sallam wah setia bibinya Nabi istari anfusak beli diri engkau la ugdi anki minallahi syai' beli diri lakukan ibadah saya tidak bisa memberi kecukupan kepada engkau sedikit pun juga kemudian Nabi khususkan lebih dalam lagi ya fatimahka ya fatimah bintahmuhammadin salini mimma limashi'a la ugni anki minallahi syai' wahai fatimah anakna muhammad minta kepadaku harta kalau uang minta sesuai dengan kandatnya. Kalau saya punya, saya kasih. Tetapi, la'ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak punya kemampuan. Memberi kecukupan, bukan hak saya. Memberi penjagaan, bukan hak saya. Memberi keselamatan, bukan milik saya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, dah bisa saya. Kalau Allah tetapkan begitu, saya tidak bisa. Harid sahih. Lihat jamaah. Kalau begitu Minta hanya kepada Allah Sebagaimana perintah Nabi Kita lakukan utaya Langsung kepada Allah Subhanahu SWT Jangan meminta kepada Nabi Apalagi selain Nabi Dari kalangan para sahabat Para ulama Harapkan Gantungkan hati Hanya kepada Allah Subhanahu SWT Inilah maksud Iyaka na'abudu Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu ya Allah Kami beribadah Tidak kepada selainmu Dan hanya kepadamu Kami meminta pertolongan tidak kepada selainmu Hal lain Kisah ketiga Di perang Uhud Di perang Uhud Awalnya Nabi menang Tapi pasukan pemanah turun dari tempatnya Pasukan musyrik ini yang ketiga itu dipimpin oleh Khalid Ibn Walid Masih musyrik Melihat celah ini Memutar arah Mengambil posisi ini Sehingga apa? Nabi dan para sahabat terjepit Serangan tombak panah dan seluruhnya menghantam Nabi. sebagian sahabat terburu dengan luar biasa keperhawaan mereka. Nabi pun yang sudah memakai helm besi, baju besi, besi besi ini mampu dirotak oleh tombak dan panah musuh sampai gigi Nabi pecah, mulut Nabi berdarah, mulut Nabi berdarah. Di saat itulah Nabi berkata. Bagaimana mungkin ada kaum bisa selamat, sementara mereka telah melukai Nabi mereka? Ucapan ini bagi kita wajar. Tetapi ayat apa yang turun? Ternyata ayatnya menegur ucapan Nabi. لا إلهَ كَمِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ sama sekali ya Muhammad tidak ada sedikit pun juga milikmu dalam perkara ini tidak ada sedikit pun juga Allah mau siksa Allah mau ampuni selamat tidaknya tidak ada sedikit pun juga bagianmu di sini. padahal kaum ini siapa? orang musyrik, memerangi Nabi membunuh sahabat tetapi mereka masih hidup hidayah masih mungkin masih dalam peristiwa ini, Nabi mendoakan mereka dalam surut nashila di salat subuh, salat yang teramat dahsyat. Nabi yang mengatakan, Ya Allah, ketika banjir terlukuh setelah sambil Allahul Iman Habida. Nabi mengatakan, Ya Allah, laknatlah si anu. Nabi langsung sebut orang per orang. Laknat artinya apa? Tutup rahmat bagi si'anu Si'anu Si'anu anu, si, anu, si, anu, si anu. Toko, toko Quraisy yang memerangi Nabi membunuh sahabat ingin membunuh nabi disuruhlah hendak tapi ternyata apa ayat yang turun itu tadi laisa laka minal amri syai sama sekali ya Muhammad tidak ada selihipun juga bahagianmu milikmu dalam perkara ini laisa laka tidak ada laka bagi engkau minal amri dalam sedurung urusan ini syai nakirah di berada dalam susunan penatian sehingga bermanfaat segala perkara dalam perkara ini karena itu selamat tidaknya dapat tidaknya rahmat taubat tidaknya tersisa tidaknya hanya di tangan Allah Nabi langsung dididik oleh Allah dengan pendidikan terhebat bukan di tanganmu itu hanya saya yang beli kalau begitu jamaah apalagi kita apalagi selain Nabi inilah makna la ilaha illallah minta hanya kepada Allah Jangan kepada Nabi Apalagi selain Nabi Dari kalangan para ulama Apalagi memang bukan ulama Hanya pepohonan Hanya pehuni'i dan pehuni'i itu Hanya bebatuan yang dibesarkan Yang diambil dari sungai Yang berapa kali orang sudah be'oli Tapi dianggap Ini bisa mendatangkan rezeki Kulau busi, kulau beras dan semacamnya La ilaha illallah Harus menggugurkan semua itu Terakhir Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Nabi bersabda Ida qadallahu amra islamat Darabatil malaika biajin hatiha Jika Allah telah menetapkan urusan di langit Maka Malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya Karena tunduk terhadap firman Allah kalau Allah menetapkan urusan di atas, maka terdengar suara. Suaranya apa? Ka'annahu silsilatun ala sepuan. Malaikat yang di asas mendengar. Seperti apa? Rantai besi yang dihantam ke bawah kepada batu yang sangat keras. Yang puduhum dalik. Perkara ini menembus para malaikat. Malaikat tak bisa buat apa-apa. Sampai terjatuh. Pinsang. Hatta lihat Allah menjelaskan peristiwa itu dalam Al-Quran. Hatta, jika terziharan kulu bim, kaulu, mana kaula Rabbu kum? al-Haq wa al-Aliyul Kadir. Allah menjelaskan peristiwa itu. Sampai ketika rasa takut, rasa gentar dicabut dari hati-hati para malaikat. Nanti setelah ini dicabut, baru mereka bisa bertanya, mana kaula Rabbu kum? Apa yang ditirmankan oleh Tuhan kalian? Yang di bawah tanya yang di atas. Yang pertama ditanya Jibril, sebab yang pertama terima. Tanya Jibril. Yang di bawah tanya di atas terus. Mereka menjawab Alhak kebenaran dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lihat jamaah, malaikat di hadapan ucapan Allah tidak ada artinya. Ucapan Allah. Eh. Seperti ini takutnya. Pantaskah dijadikan tandingan bersama Allah. Kita mengharap kepada Allah. Mengharap jiwa kepada mereka. Pantaskah kita jadikan tandingan sebagai pemberi syafaat. Melalui malaikatlah supaya tembus kepada Allah. Tidak jamaah. Sebab itulah hakikat kesyirikan. Itulah hakikat kesyirikan orang musyrik. Bila? Ha'ulai syufa'auna inda Allah. Mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kisah-kisah ini memberi ilmu kepada kita kalau manusia paling mulia dan malaikat paling mulia di hadapan Allah tetaplah makhluk bukan pemilik sifat ketuhanan maka apalagi selainnya jamaah kalau begitu la ilaha illallah serahkan ibadah hanya kepada Allah kenapa kita menyembah hanya kepada Allah sebab jangankan selain Allah dari makhluknya yang lain Malaikat termulia Jibril, Nabi termulia Muhammad alaihi salatu wasallam pun dalam hal manfaat, dalam hal bahaya, dalam hal hidayah, dalam hal keselamatan, dalam hal taufiq, dalam hal pengampunan, dalam hal rahmat, semuanya hanya di tangan Allah subhanahu wa taala, tidak di tangan mereka. Syirik dengan kesyirikan akbar keluar dari agama. Kalau ini kita palingkan kepada selain Allah subhanahu wa taala. Ini Burhan Tauhid Ilmu Yang mengantar kita Supaya kokoh Dalam mewujudkan La ilaha illallah Sembahlah Allah Karena dia semata pemilik Yang dengannya kita wujudkan ibadah Kita beribadah karena apa? Perlu hidayah Hanya dia yang punya Perlu rahmat Hanya dia yang punya Perlu ampunan Hanya dia yang punya Siksaan atau surga Hanya dia yang punya Bukan Jibril. Bukan Nabi Muhammad. Bukan selain keduanya. Apalagi selainnya. Minta hanya kepada Allah. Pencipta kita. Penguasa kita. Pemilik kita. Penentu segalanya. La ilaha illallah. Semoga ilmu ini ada manfaatnya. Semoga ilmu ini semakin mengukuhkan kita. Untuk memurnikan ibadah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada selainnya. Semoga ilmu ini menyelamatkan kita dari kesyirikan kepada siapapun juga walaupun kepada orang soleh walaupun kepada orang soleh terputus dengan ilmu tadi Allahumma ghafiril Muslimin wal Muslimat, al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta al mannan badi'u samawati wal ar ya jal jalali wal ikram يا حي يا قيوم أن ترزقنا علما نافع وعملا متقبل قلبا خاشع ودعوة مستجابة وجعلنا من الصابرين وأمدنا على ذلك إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا An alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.